О ділах їхніх судіть? Дурні то були балачки, а ще дурніші походеньки. Кому стукнуло в голову висмикнути мене з мого полку і послати сюди не знати ким і не знати навіщо? Ну, сейс він американський комендант цього зборовиська. Тут все ясно, у нього не все є інструкції, згідно з якими він повинен діяти. А я? Хто Я? Радянський комендант? А що це таке і з чим його їдять? Я вмів стріляти, а вмів розставити бійців, кулемети чи міномети, щоб забезпечити потрібний напрямок і відповідну щільність вогню. Красна армія всіх сильні, але бути якимось комендантом? Ми ходили до самих темнощів, Нічого не виходивши, а треба було сидіти біля підполковника Сейса і не дати йому запустити на територію збірного пункту броньовики. На щастя чи на нещастя, ми розминулися з броньовиками і, коли повернулися до штабу, довідалися про те, що сталося з самого вигляду підполковника Сейса. Сейс є як різдвяна звізда. Ще пак, нарешті, він має нагоду виказати свої військово-адміністративні таланти. Як усі строєві командири я ненавидів тилову інтендантську братію, цього ж підполковника готовий був це розтерти на порошок, коли вже її привозити до збунтованого табору якісь взірці американської військової техніки, то, далебі, не танки і не броньовики, а простісіньку радіопересувку з потужними гучномовцями, щоб пообіцяти людям те, чого вони вимагають, і таким чином спокоїти їх. А цей підполковничок вирішив діяти силою і залякуванням. Кого ж хоче налякати? Тих, хто вмирав сто і тисячу разів, хто і досі ще вважає себе мертвим? Тих, хто не злякався самого Гітлера і всіх чертів дияволів? що їм залізо, що броня, що вогоні полум'я. До того ж, це військове містечко німці будували так, як будуються вони в усьому світі, всіма арміями, справедливими і несправедливими. Точна геометрія, широкі вулиці, які прострілюються вздовж і впоперек, Вузькі бокові проїзди для засади і несподіваного нападу. Безмежне центральний плац, на якому легко організувати кругову оборону. Тут тобі Клаузевіц, тут тобі і Мольтке. А цей адміністративний підполковничок пхає сюди якісь жалюгідні броньовички, що можуть бути спалені панцерпатронами на першому ж перехресті. Слухайте, Попов, Звернувся я до нашого перекладача. А в американців є такі вставні слова, як у нас. На грубому обличчі Попова в мить витворилися подобизна вдоволеної усмішки. Скільки завгодно, що правда не такі високохудожні, як у росіян. І ви можете сказати Сейсу, хто він такий після оцих його критинських броньовиків? І з задоволенням? То давайте, кажіть». Що він сказав підполковнику, я, звичайно, не зрозумів. Та видно щось таке, що пробрало американця до печінок і селезінок. Бо цей з, з крихітного прищика вмить захотів роздутися до розмірів загрозливих, грізно насупився, зиркунув на мене беззвичної доброзичливості. Капітан Сміян погано орієнтується в обстановці. «Я так орієнтуюся», що посилати бронєвики проти мирних людей – це злочин. Які мирні? Вони хотіли висадити нас у повітря, бо ми їх довели до цього. Ми? А хто ж? Задовольнити їхні вимоги, і вони успокояться. А ви, А війна скінчилася не для того, щоб знов спалахувати то там, то там. Гаразд. Сказав Сейс. «Ми з'ясували свої підходи до справи, а тепер дозвольте нагадати вам, що відповідаю за порядок у збірному пункті Осендорф-Я, підполковник Сейс. Що там у нас?» Він звертався до радиста, який ворожив біля рації, мабуть, підтримуючи зв'язок з броньовиками, бо американці без радіозв'язку навіть шхнути не можуть. Не те, що у нас».